Sërremu alikum të ndëruar të lishikuës, pa që jam e shira dhe begatita Allahu të qofshin me ju. Jakotakoa me kto si zakonisht për të realizuar së bashku emisionin tonë të huajin duke kërkuar përgjigje. Pyetjet që tashmën na kanë arritur në postën tonë elektronike do t'ju përgjigjet hoxha Jonin nderuar Alaudin Abazi. Asalamu alaikum dhe mirë se erdha hoxhë nderuar. Aleikum salam, mirë se jesh. Për të mos e zjatur shumë do doja që ta lexojmë dhe të përgjigjemi pyetjes së parë. Ajo është kjo. Pasi që jemi në prag të ditës së 1 aprillit, thot deshat e ditë sa është të lejuar të gënjejmë dhe nëse kjo është jo seriozisht Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedu ala alihi wasahbihi ajmain Allahun e lartësuar lavdëroj i dërgojmë selavate dhe selam pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit Ësht fakt se madje është një traditë ndoshta mbar botën që në datën më 1 prill ë data 1 prill do thotë të, të konsiderohet si një datë në të cilën ë bëhen lloi të ndrushme të gënjeshtrave, qoftë edhe në formë do thotë të shakave në mes të do më në mes njerëzve në përgjithësi. Sidoqjet nga këndvështrimi i Islamit nevojë duhet me pas parasysh se e, Islami e ordhran besimtarin me qenë sinqert në gjdo vend dhe gjdo her. Allahu lërë suarë tëtë në Qur'an, «Ya eyyuhel ledhine amanu të qëllu allahë wa kulu qawlen së dida, oju besimtar, oju që keni besuar, keni dro Allahun dhe kur të flisni dhe tëtë folën të drejten. Pasaj gjithar të tëtë, Allahu lërë suarë, «Ya eyyuhel ledhine amanu të qëllu allahë wa kunu ma as-sadiqin», O ju besimtar, o juçi keni besuar, keni drow Allahun dhe jeni me ata që janë të sinqertë. Ë prandaj çështja e, e sinqeritetit është një nga gjërat më thelësore me të, apo një nga karakteristikat më të domosdoshme me të cilën duhet të, të karakterizohet besimtari, pa marr parasysh ku jeton apo në çfarë shoshurie me çfarë shoshurie bëlloçohet apo bashkjeton madje çka është e e nevojshme të cekët në këtë është edhe çështja se meqen njëri i sinqert apo gënjeshtra është një një ves apo një shprehi e ndaluar jo vetëm në islam, por të gjitha fetë pa marr parasysh çfarë feje e kanë parasysh kët edhe e, e ndalojnë do thotë që njeriu të të flet do thotë gënjeshtra apo të të sillet me njerëzit me forma të ndryshme të te mashtrimeve edhe tratative. Pra po duam të cek se nuk është një veçantë e isamit, është një një gjë e shëmtuar apo një çështje që trajtohet e shëmtuar tek të gjithë të, të gjithë njerëzit edhe tek të gjitha fetë. Prandaj them edhe një herë unë nuk e kam shumë qart apo parasysh se çfarë është shkaku apo ku ndërlindet historiku i një prilit që duhet Të, e, apo që dallohet me me këtë shprehje që siç tham nuk është e mirë, por me sa kam lexuar lidhet me do të thonë ka disa disa shtjellime apo mendime, disa thonë se e, kjo ka të bëjë me, me datën e 21 marsit që është doman fillimi i pranverës edhe edhe i atyre moteve të nxehta edhe e ndërlidhin do thotë se çështja e, e gëzimit edhe harres, prandaj edhe e bëjnë këtë shprehje do thotë që në një formë siç ata pretendojnë të fusin gëzim apo apo hare në mes njerëzve. Pastaj disa të tjerë thonë se neve siç e dim në kohrat e hershme, madje deri në në shekullin e 16 Njerëzit e kanë llogarit, po them përgjithësi, njerëzit e kanë llogarit fillimin e vitit me muajin e Mars, e jo do thot me muajin Janar ashtu siç është bë, pas pas shekullit 16, paraforsisht. Edhe thuat atëherë kur është bë ky ndryshim, është caktuar do thot që fillimi i vitit jet me Janar, e jo me me me Mars, atëra disa njerëz të cilët kundërshtonin këtë këtë ndryshim ë dhe kët dallim e thuhet do të thon sikur se përmenden në disa në disa shkrime thuhet se për t'u tallur me me titillët që e kundërshtonin këtë këtë ndryshim e, bënin gënjersta të ndryshme në në fillimin e muajit të prillit që tallën dhe edhe edhe do të thon të tallën me këta njerëz. Pastaj ka mendime, disa thonë se kjo ka ndërlidhje me disa rite apo dogje apo zakone të të idhujtaris, sidoçhet Kresh far mund të themi neve në në në kët shprehi edhe në kët tradit e, që është e përhapur pothuajse në tërë botën nuk ka diçka do thotë humane apo diçka do thotë që ia vlen që neve ta marrim si shprehi edhe ta ta ta fusim do thotë në në praktikat tona të përditshme apo gjat vitit ta ta aplikojmë edhe ne e t era do thot ndërtohet me disa me disa do thot paradigime nëse mund të them apo disa pretendime se ndërlidhet me disa festa, qofshin ato i dëjtare apo me disa shprehiot mira, pastaj gjithashtu fatkesish e shohim do thot që në kët ditë bën edhe gënjeshtra të qellimshme që nuk janë edhe edhe shumë të lehta, madje shpeshher mund mund të ndodhin që të të të nxisin edhe për çamje edhe armiqësi madje ndërmjet njerëzve për arsyesë se e, fatkesish ka ka njerëz të cilët informojnë po them kushtimisht që ndoshta i ka vdekur prindi apo dikush i afërm edhe gjatë tër ditës ai e, mund të jetë i hutuar edhe të të nxitojnë në shtëpi edhe të kur, kur të kthehet të ta kuptojë se kjo ka qenë gënjeshta e prillit do thotë nuk është domoshta një një gest që duhet nata ta kultivojmë në shoqërinë tonë asesi, edhe pse do thotë ndoshta shumë për njerëzve e kanë bën shpërhij e kështu me radh, unë mendoj se neve duhet t'jemi e strikt në këtë çështje, edhe të mundojmë të largojmë e, Islami ta kem parasysh qarshi adateteve, po them edhe zakoneve me të cilat përhapen tek njerëzit në përgjithësi shpërhive të ndryshme, nuk i lufton ato të gjitha, apo nuk është kundërtyre të gjitha. E, në mund në të kundërtan Islami do thotë i përvetson ato ato adatë apo ato shprehi që janë do thotë thirrim i mirësi në sinqeritet edhe në gjëra të, të të ndershme kurse asesi nuk i pranon ato shprehi edhe ato ato sjellje që mund të manifestoj pa marr parasysh se kusht se kush është ai, që në fakt janë të thotë shprehi jo të mira që nuk thirrin në mirësi, po ashtë kundërdatha, do thotë janë gjëra të të ndaluara edhe të këshilla, sikurse që është kjo tradita e gënjeshtras në me datën 1 prill. Prandaj unë i këshilloj të gjithë ata muslimanë edhe të gjithë ata njerëz që dëshirojnë me qenë do thotë përparimtar në kuptimin edhe kultivimit të vlerave edhe të të, të, të gjërave do thotë të të të ndryshme të jenë nga ata që së bëjnë po them kushtimisht seleksion selekcionojnë do thotë edhe në, në në në këto vlera mos të marrin çdo gjë që është e përhapur në një shoçri pa marr parasysh se çfar shoçrie aj është ajo, por të mundojnë do thotë të, të marrin do thotë ato që janë të ndershme edhe që shpihen në në punt të mira edhe që e ndërtojnë karakterin e besimtarit të njeriu. E jo do thotë tradita siç është tradita e e 1 prillit tham edhe njëherë kjo që do të thon, gënjeshtra nuk është një punë e vogël, madje në Islam kjo trajtohet prej prej mëkateve të mëdha që besimtarit të gënjej. Edhe neve e ne dimë se ka hadithe të shumta dhe disa prej ajeteve i ceka që Allahu i la arsuerë ndalën thot të thotë që njeriu të karakterizohet me këtë ves me vesin e, e gënjeshtrës. Por gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë thotë me të vërtetë do thotë sinqeriteti shpihet në punë të mira, kurse puna mir mirsi, e mirë në mirësi, kurse mirësia shpihet në xhenet. Pastaj i dërguar i Allahut thotë, pa dyshim njeriu vazhdon të jetë i sinqert në jetën e tij derisa tek Allahu shënohet se është i sinqert. Edhe vazhdimi i hadithit thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në më në vërtet, gënjeshtra shpien në pun të këqia dhe këto pun të këqia shpien në zjarën e gjehnemit dhe njeri u vazhdon gjatë jetës të, të gënjej dhe thot me njerës të ndryshum dhe e risa tek Allahu lërësuar shenohet se është prej gënjeshtarve. Pra ndaj, këto dy epitete kan dallimet e ndryshme në mes në mes njëri tjetrit dhe të mundohemi ne si musliman të marrim epitetin edhe të karakterizohemi me sinqeritet në çdo punë, në çdo vend, qoftë edhe në shaka. Do thotë mos mundohemi, do thotë ajse kjo është punë e thjesht, ajse nuk është gjë e madhe edhe të mundohemi do thotë të lëshohemi në në në në punë të ktilla për arsye se kjo është rrugë e cila njeriu do thotë faktikisht në në në në punkt këshia kur fillon apo kur kur ti hapën dyert në kryerën pun, pun e punktve të këshia nuk fillon me një herë ti veproj ato punjën do të thon shumë shumë të këshia në kuptimin do thot shumë të urrejtura apo mëkate të mëdha por njeriu fillon ti të tejkaloj këtu kufi më së pari me me shaka Pastaj do thot disa punë që janë të thjeshta e kështu me radh deri sa të futet do thot sa më shumë në punë të jo të jotë mira, edhe pastaj do ta ketë vështirë të kthehet në atë ku ka qenë, për arsyesë se njeriu të pastrohet nga nga veset edhe edhe karakteret e jo të mira e ka domon është nuk është një punë e lehtë, është një punë që mjaft duhet të të ta edukojmë edhe të punojmë me, me veten tonë. Allahu e di më së miri. Allahu ju shpërbleft, ndersa në Në tele shikuesat kështu, hojënderuar, Allah i madhëruar për Isa i nalej selam thotë në surën Nisa jetë 171, për Mesijun Isa me i binë Maryam, saq vetëm i dërguar i Allahut dhe fjalë e tij, të cilën ia ja ka dërguar Maryam. Çfarë do të thotë fjala e tij që përmendet në këtë ajet dhe si mund të kuptohet kjo? Po, ky ajet i surrës En Nisa Allahu i lartsuar u uh, atëh uh, gërëtin i tharve të librit, më saktësisht thotë krishtervë pra to pretendime te cilat i kanë Karshi Isaut pejgamberit të dërguar Isaut alay salam Allahu elarsuar thot në Kur'an ya ehlel kitabi la tagluu fi dinikum wa la taqulu ala llahi illa al haqq inna al masiha is ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruhun min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathatun antahu khayran lakum Po thëtë Allahu i madhruar O i tharë të librit o kryshtërt La të glu fi dinikum Mos i te kaloni kufit Në besimin tuaj Mos, mos e te prani Në besimin tuaj dhe, wala, dhe mos tuani Ndaj Allahut Vetëm se atë që është e vërtet Vërtet isau Ibiri i, i mejremes është të man i dërguar i Allahut Edhe fjal e ti, fjal e Allahut Tësin ja dërgoj me remës dhe është shpirt nga ana e Allahut të madhruar. Besoni Allahun dhe të dërguarit të dërguarit e tij dhe mos thuani se janë tre. Oshiala do thotë puaterhek vrejtin Allahu i larosur për shkak të trinis. Mos thuani se janë tre zotra, por është vetëm një Intehu. ë lajani do të, të apo ndalohunin nga kjo punë për arsye se kjo është më mirë për ju. Pra, me këtë ajetë Allahu i madhruar po atërheg vretjen krishterve që të kënë kujdes, do thotë në, në trajtimin e Isaot a.s. se është piesë e Zotit, apo është, do thotë, djallë i Zotit e kështu më rallë, por, po të regon formën se si Allahu i madhruar e ka kryu Isaon a.s. që po thotë se është të man i dërguar e Allahot dhe është një fjalë, desin yadırgoy Meiremës ali do thot Meiremës nënës së Isaut edhe nga ajo fjalë është krijuar do thot e, Isau alayhisalam ë ndoshta ka mundësi ky pyet që po pyet sakt do thot çka do thot kjo fjalë e Allahut se disa kriter të cilët mundohen të fusin Huti do thot në në ato ajete dhe ë ë jerat të cilat janë përcjell në në Kur'an në lidhje me Isaun alajislam kanëgritur si si Huti e, këtë thënie në fjalë e Allahut dhe kanë thënë derisa po them shumë shumë thjesht do thot e, edhe Kur'ani është fjalë e Allahut do thot është e, janë munduam në këtë formë që nëse Isao A.S. është fjale Allah, dhe të thotë është prej ti, dhe qenë ka dhe të thotë qoftë largë prej asaj, qenë ka pjesë e Allahot, prandaj, jënë mundu dhe të thotë të fusin huti edhe të thonë se ë, thënja është fjale Allah, dhe të thotë se është pjesë e Allahot të madhreshëm qoftë i lartësuar ajnë nga kjo, dhe kështu jënë mundu të fusin huti për me vërtetë tu do thot trini, trinitetin e Allahut ashtu siç ata ata pretendojn por ne e shohim do të thot që mund kët ajet do thot në vazhdimin e ajetit Allahu larsuar po na terhek vretin sa i ka tinë dërguar dhe ka qen një një njerëz që është kriju do thot me me urdhrin e Allahut të larsuar dhe këtu fjala e Allahut nuk nuk do të thot kjo që ata munduha ta devijojnë por është për qëllim fjala me cilën Allahu larsuar e krijon jirat çdo të kot fun fe yekun do thot Allahu siç tregohet në në ajetin tjetër që e, e, puna apo çështja e tij është çështja e Allahut është që kur dëshiront ta krijojë një një një gjë vetëm i thot atij bëhu dhe ajo bëhet. Dhe kjo çdo më ond çfar çfarë po tregohet në, kët, në këtë në kët ajet se Allahu i la Arsuar e ka kriju Isaun në barkun e Mejremës, do thot në barkun e nënës me kët fjalë duke i thënë bëhu dhe ajo është është kriju pa pa do thot e, e, e, bab dhe në këtë form, dhe thët, është kryu. Edhe kjo është ajo që ka popërcilet nga kjo ajet, e jo, diqka tjetër. E, gjithashtu edhe vërtetot në një ajet tjetër ku Allahu i larsuar, e, kur donë mja u largu, dhe thët, dyshimet, apo atë hutin që e kanë të kryshterët, se si është e mundur mu kryu një njëri, dhe thët, pa baba, atër e pega Allahu i larsuar, thët në, në ajet, innëma me thëlu Isa, Këmë thëli Adem, vërtej dhe thët krijimi i, i Isaot al-Islam është sikur se krijimi i Ademit al-Islam. Khalakahu min të rabin, thumë me kale lëhu, kumë fejekun, Allahul Arsuar e ka kriju dhe thët Ademin prej dhejot edhe i tha ti bëhu edhe ai është bër. Që do thotë edhe Isa alajhissal në të njëjtin form është kriju, vetëm se nuk ka qenë prej dheu direkt, por Allahu l'arsuar e dërgoi do thotë Gibrilin e informoi Meryemën do thotë se do të krijojë në barkun e saj do thotë një një krijesë të re. Ajë është do thotë Isa alajhissal do të jetë do thotë pejgamber. Edhe kjo përcjellje është ndodhë apo ka ndodhur me caktimin e Allahut e lartësuar edhe me urdhrin e tij edhe me fjalën e tij bëhu edhe është bër. Dhe kjo është për qëllim e jo diçka tjetër, ashtu që si mund të pretendojnë do thotë disa njerëz që kanë tendencë ta fusin do thotë paçartësi edhe huti në fjalët e Allahut e lartësuar. Por kjo është shumë e saktë edhe prandaj e shohim e, kam lexuar do thotë disa të krishter madje arab të cilët mundojnë të fusin si rutinë Kur'an kur e marrën ato me me e me e sqegu këtë kët ajet se fjalë e Allahut është për qëllim do thot ajo ë që çfar u konvenon atyre atë kur e marrin kët ajet e gjymtojnë edhe e marrin vetëm për atë pjesën që u konvenon atyre nuk e vazhdojnë ajetin as mrapa e as përpara e cila i definon do thot të gjitha ato edhe i rënë ato pretendime të tyre por e marrin vetëm atë pjesë edhe me atë mundon do thot të fusin turbullira fashë edhe një herë ajeti është shumë i qartë po e tregon do thot formën si është kriju gjithashtu po sqarohet edhe me ajete tjera do thot se si ka ndodhur krijimi i saut alexam ka seni kries se që Allahu i lazuar e ka kriju pa bab me nan do thot me urdhën Allah, e Allahut me fjalën e tij me të cilën do thot e, e ka urdhëruar të krijohet edhe ajo është kriju kjo që do më në lidhje me me kët ajet Allahu edhi mësumiri Allahu ju shpërbleft e lejojmë pyetjen e radhës thot një teleshikues selam aleikum kam një pyetje Jam në fakultet, thot, kemi ushtërime, mirë pa atos gjasin, aqësa i zëjnë dy kote namazit, drejken dhe i kendin, që të bëjmë thot në këtë raste, sëremu aliku? E, e përgëzaj këtë student i cili mundohët të ju përmbat mësimeve edhe, do thot, obligimeve, adhu, adhurimeve ditore, namazit me fjallë tjera, dhe shpresoj se edhe, edhe shikua së qërë të si edhe ndoshta e mundon mi v para vetes shumë arsye time se jam në shkollë apo jam në punë kam kët obligim e obligimin tjetër dhe mundon do thotë ta arsyetojnë veten për neglizencën e cilën e kanë them do thotë ta ken shembull kët student edhe student shumë tjerë që me falënderimin e Allahu do thot përkundër obligimeve dhe përgjegjësive të cilat i kanë çofshin në në për studime, po edhe njerëz që janë në punë, megjithatë uh, mundun të jenë përgjithshëm edhe edhe para Allahut të larësuar edhe të zbatojnë urdhrat e tij, do thot ato obligime ditore. ë uh, është do thot për t'u lavdruar edhe prandaj pata dëshirta ta ta, ta nisë do thot këtë përgjegjë edhe me kët me kët uh, pa po them kushtimisht nxitje për për të tjerët që fatkesi shumë prej atyre e, e, djemve edhe vajzave madje edhe burrave, të cilët janë negligent qarshi mësimeve islame, kur tu thosh pse, do thotë ti nuk fallesh, mundohet me jetë jo jam i punë, e kam kët punë, kam fakultet, kam kët obligim, atë obligim dhe mundohet me jetë arsye time edhe në fakt edhe Allahu i lartsuar e përshkon njirin se do thotë kjo është ajo shprehja edhe argumentimi më i fortë që ka mundësi për me për me për me përdor për për me arsyehtu në një formë do thotë neglizhencën e tij mazë that them do thot se këto mund të bien edhe besimtarin nëse është i sinqert edhe dëshiron me me arrit të nasin e Allahut të lartësuar, atëherë këto të gjitha te i kalohen. Edhe këto të gjitha mund të arrihen edhe puna, edhe studimet, edhe pun, edhe obligime të tjera, po të njëjtin kom mund të realizohet edhe edhe realizojnë edhe obligimet ditore qarshi krijuesit të të tyre në përgjithësi. Them do thot për për rastin konkret nëse besimtari ka studime, dhe thët, që zgjatin me orët e tëra, ma djetë edhe 3-4 orë, se si po kuptohet, dhe thët, po hynë para namazit e drekës, edhe nuk po del deri në përfundim të namazit e i kjindis. Ndu këtë është ko mjaft e gjatë kjo, dhe thët, pra ndaj, them se kushtimisht prej besimtari duhet ta ketë parasysh se ajë tu përmba, dhe thët, falje se namazeve në kohë të përsaktuar, edhe mos të negl për ndonjë arsyetim të thjesht. Por në ndonjë situatë specifike apo në ndonjë rrethant të veçantë, siç mund të jetë do thotë kjo, do të thonë në në disa në disa uh, kohë të caktuara, themi se si nëse ndeshët studentin në këtë në këtë situat, atëherë spaku ajo që mund mund të bëj është uh, fillimisht ai ai duhet të kërkojë do thotë qoftë edhe më kërku leje pe profesorit me dal jashtë edhe me me gjet në ndonjë qosht, qoftë në një klasë të lirë e kështu me radh, më e fal namazin aty, qoft vetëm katër kate farz do thotë të, të drekës, edhe më kthy prap në në në studim, edhe mendoj se kjo mund të mund të realizohet, edhe nuk ka ndonjë pengesë. Ë, por edhe nëse kjo në ndonjë rrethant të caktuar nuk mund të realizohet, atëherë mendojmë që në këtë situatë ë do do të ishte e mundshme të i bashkoj namazet, ta fal do thotë namazin e drekës dhe e kinidis së bashku, qoft në kohën e drekës, qoft në kohën e kinidis atëherë kur kurt lirohat. Prandaj nëse ë cem kushtimisht studimi fillon ë në orën 1, edhe ka hyr koha e drekës në orën ë 12, atëh ai nuk do të del prej prej mësimit deri kur pëthir e zani akshamit atër para se si me hy leta falë dreken edhe i këndin së bashku edhe let vjoj dhe thëtë mësimin edhe kur të përfundoj pastaj e falë dreken edhe kështu nëse është e kunder të dhe thësë studimi filonë para drekës, edhe nuk perfundon derisa të kaloj koha e drekës, edhe hyn do thotë koha e kinidis, atëherë le ta shty do thotë kohën e drekës, le të prezantoj do thotë në në ligjerim, edhe kur të perfundoj ligjerimi, kur të fillon do të më fajn namazin e kinidis, para e kinidis le ta falm as pari drekën katër kate, pastaj e fal i gëndin edhe inshallah në kët nuk ka të keqe, por edhe një herë dëshiroj me theksu që kjo tjet në situata të veçantë specifike e jo do të thotë ta bëj shprehi në çdo ditë për arsye se nëse nëse e bëjmë kët atëherë kemi qen negligent edhe nuk konsiderohet do të thotë se jemi duke vepruar mirë. Allahu e di më së miri. Uroj që të lësh gjose të tjetin ndarme përgjigjen e dhënë nga ju e lezojm pyetjen e radhës. Filo më shpërndet dhe na uron për këtë emision dhe pyetja është kjo. A lejohet të merret karta Star Card kart e Banka Step duke paspara syh lehtësimet që bën gjatë blerjes me këtë? Allahu ju shpërblet. Ë, në përgjithësi kartelat bankare janë të përhapura shumë në në në çdo vend, do thotë, sot, në zonë bashkëore. Edhe un në fakt e thot më herët e pata bër një një shkrim apo një studim në lidhje me këtë kartelë, edhe e kam sqaruar do thot llojet edhe format, e ajo rezumeja e tërë asaj çfar çfarë mund të konstatohet në në në lidhje me kartelat bankare, themi se e, kemi shumë llojet këtyre. Kemi lloje të ndryshme, madje me 10ra e këtu me radh, varësisht prej bankave edhe prej e, formave që i i shpikin apo i ofrojnë do thot bankat si forma të, nëse mund të them do thot joshjeve me të cilat mund të mund të marrin sa më shumë klient. Por në përgjithësi do thot mund të ndahen kartelat në në dy lloje. Lloji i parë i kartelave në ato kartelat që ju thojnë kartelat e debitit apo kartela me mbulesë që janë kartela të thjeshta që në fakt nuk ka ndonjë ndonjë komplikim në to, e, a, nëse një klient ka depozituar një shumë parave apo ka gjiro llogari do thot në në një bank, ai më një herë mund ta posedoj atë kartel, edhe ajo kartel e, në fakt është mund ta çojmë do thot para elektronik elektronikë që ai e bart në kuletën e tij, edhe kurdo që dëshirojnë me blet diçka në peratorë shitore që që shesin me kartel bankare, mund të blejë ose edhe nëse dëshirojnë me me posedu, do thotë para, do thotë kesh, atëherë mund ta bëj këtë me anë të, të këtyre bankomatëve që janë në çdo qoshtë do thotë të, të rrugës. Edhe në kët nuk ka nuk ka diçka të keqe. Përdorimi i kësaj këtij lloji të karteles për arsyesin fakt është e në banka këtu e, tër atë që e ofron është në vend do të thonë që ti të bartësh para kesh me vete e bart atë kartelën edhe kur të shkojsh ti të blesh për shembull në dyqanin e caktuar, në vend që ti t'i dorëzosh parat konkretisht do thotë keshin, çfarë ndodh do thotë ti me an të gjirollogarisë që e ke e, i ke parat do thotë në bankë, ja transferon ato parë në gjirollogarinë e, e shitësit, do thotë dyqanit, edhe kështu ndodh do thotë shitblerja edhe realizohet edhe në kët nuk ka nuk ka ndonjë pengesë apo ndonjë ndonjë gjë që do ta do ta vështërsenta apo ndalonte do thotë kët transaksion. Kjo kjo është do të thotë lloji i parë i kartelave. Ka disa lloje të të, të këti, do të thotë kartelave debitit, por kjo është ajo forma e funksionimit është kjo që e tham pak para. E lloji i dyt i kartelave janë kartelat në fakt quhen kartela të kreditit, janë kartela që janë pambules. Çe i ofrojn disa disa banka, edhe këti lloj është edhe kjo, kartela Star Card un ato informacione se cilat i kam në lidhje me me kët kartelën Star Card edhe pse nuk janë konfirmuara për arsyesë se nuk i kam marr drejt për drejt nga banka, por nga ato informacione që i kam nga klientët edhe ata njerëz që kanë pyet edhe dëshirojnë ta posedojnë kët kartelë, kam kuptuar se kjo kartelë funksionimi i kësaj kartele është në atë formë se banka fillimisht do thotë në bindet apo e merr një lloj garantioni nga klienti i tij se ka një rrog të rregullshme, domethënë të vazhdueshme apo ka një një një form me të cilat ai arrin të thotë ardhra të vazhdueshme. Edhe ato ardha aty do thotë i, i caktohet që ato direkt të derdhën do thotë në në bankën edhe kur kur realizo do thot kjo marrveshje, atëre banka i ofron një shërbim, e shërbimi është që ta jap kët kartelën Star Card, edhe me atë kartel ti mund të shkosh të blesh gjëra, edhe nëse nuk nuk ke do thot pasuri apo shumën e mjaftueshme në gjirologarin tënde. Ë ka një lloj limiti, nduket se është deri në 1000 euro, ti mund të shkosh edhe të blesh gjëra në në dyqane të caktuara, çfarë të duash por limitin e kij deri në 1000 euro. Edhe ti ke mundësi me një fjalë me hy do thotë borx tek banka, më imar atje aty pasuri do thotë shumën e, e caktuar, do thotë mjetet e caktuara do thotë për për blerjen e gjërave dhe pra pastaj e, Me kalim në kosti, ato i bën pagesen atërë kur të mërsh rogën apo kur të vind të ardra. Automatikisht pra a i banka e mërë borqin që të, ja ka dhanë klientit, dhe ma në atë moment që, që e, vjen dhe thotë rogën në gjirë lëgarin e klientit. Dhe kjo dhe thotë në shqyqim par nuk ka dhe thotë kur farë, nuk ka ndë një ndales apo penges. Pra arsuje se është një cikur si se njëri ju dhe thotë të shkoj të blenë ndë një dyqanë saktuar ndë një mallë, Edhe mos kët parat vetë, po ti marr borxh te dikush, që atë borxhin ta kthej do thotm as një muaj apo as një as një kohë. Kështu do thotë është ajo forma më e thjeshtë e këtij kësaj forme do thotë të të shit blerës. Edhe borxhin do thotë e paguën do thotë klienti me këste, nuk i paguën gjitha gjitha për një herë. Dhe kjo në në shqip të parë është e lejuar. Do thotë nuk ka nuk ka ndalesë. Por problemi që ndron atë se e në marrveshën ndërmjet klientit dhe bankës është aty një një nen apo një pikë që nëse vjen deri te vonesa e pagesës nga ana klientit, e klientit ë është prafërsisht prej 40 ditëve deri në 45 ditë. Nëse tej kalon kjo kohë, atëre fillon të llogaritet, do thotë, kamata. E këtu është ajo ajo ndalesa. ë dhe kjo në një form është si e ngjashme sikurse marrja e borxhit me me me kamatë që të themi dhe thotë shkosht të dikush edhe të thush mi e borç të them kushtimisht të 100 euro dhe dhe të kthej pas një muaje ajti të thotë mirë mi kthesh mas një muaje por nëse e te i kalon këtë kohë atërë do të filon dhe thotë të logaritet ka mata man, do mon do të mi kthesh mas një muaje gjys dhe thotë 110 euro të themi kjo nëse edhe pse ti je i bindur se mbas një muaji do t'ia kthesh apo para para se të arrihet kjo kohë vet vet kjo marrveshje si marrveshje është do thotë në vetë kod do thotë pengesa për arsye se është e marrveshje që ndërtohet në kamat qoftë edhe ti do të thonë që do të arrish do thotë të, të mos e japësh por vetë nënshkrimi kësaj marrveshje në vetë ka kandales prandaj edhe ulemat bashkëhor, dietat bashkëhor e kanë e kanë shtjellu këtë problematik në lidhje me kartelat e këtij lloji, madje në vitin në shtator të vitit 2000 është mbajtur një sesion në Akademinë e, e Fikut Islam ndërkombëtar, do thot në në Riad, në qytetin e Riadit është mbajtur një akademi ku është studiu do thot këto llojet e kartelave dhe është vër në në PAH se nëse marrëveshja e nënkupton edhe kët që nëse e te kaluat afati atëherë fillon të llogaritet kamata, atëherë në parim kjo duhet të me cin e ndaluar, për arsyesë se është marrëveshje e ndërtuar në kamat. Prandaj themi se në këtë parim, kjo formë marrëveshjes, edhe pse ti nuk paguan, do thotë ka ndalesa për shkak se nën kupton do thotë kamat çoft edhe pas pas një kohe të caktuar. Por gjithashtu këta ulemat bashkohor kur e kanë shtjellu edhe ata të cilët kanë i kanë studiu, do thotë to format kartelave kanë thënë se nëse besimtarit gjendet në një situatë të caktuar, për arsyesë se fatkesisht nuk e di në vendin tonë, po në shumë vende evropiane, edhe në Amerik, kuptohet se shumë lloje të shit blerjeve edhe ndërmjet firmave apo do thot ë në në në përditshmërinë e, e tyre është bë pjesë e domosdoshme posedimi i kësaj kartele. Me fjalë të tjera, nëse një biznesmen apo një një njerëj dëshiron të mirërt me me shitbjerën e gjërave caktuara të mallrave, qoftë edhe nëpërmjet internetit, atëherë ata kushtojnë do thotë se këto shitbjerë të bëhat vetëm me këtë formë të kartelave. Nëse situata është kështu, A tere disa ulema bashkohor prej tyre do thotë mund ta përmendim shehhin e nderuar do thotë Muhammad ibn Uthaymin Në sa të kurfol për këtë lloj të kamat të të kartelave e lejon, por e kushton do thot me dy kurzime. Kurzimin e parë thotë që kjo të jetë e domosdoshme, që njeriu do thot në shitblerjet apo në biznesin në në formën e e shitblerjeve të cilat i, i bën ai, e ka të domosdoshme pasedimin e kësaj kartele. Do thot pa ti nuk mund ta zhvilloj biznesin e ti, atëre i lejohat. Kjo është do thot kushti i parë dhe kushti i dytë që të jetë i vendosur që pagesën ta bëj para afatit kur fillon do të thot llogaritja e kamatas. Do të t'ja bëj vetes me dije edhe ti ti rrin gati si i themi ne që ta bëj ti bëj pagesat e nevojshme para se të fillojë do të thot të llogaritet kamata. ë kret kjo ç'a ç'a them ç'a e thash do të thot në lidhje me kartelat e kredit themi se ë uh, uh, kartela Star Card është e këtij lloji të dyt. Edhe themi se në parim ë uh, është në këtë formë do të thot e mundësi e e e favorshme për klientin, por fatkesia qëndron atë se në, në marrëveshje qëndron që nëse klienti e vonon pagesën e e rata si themi ne atëra fillon do thot, të thotë llogaritet kamata prej ditës së 40 e kështu me radh. Prandaj këtu është ajo pengesa. Edhe themi se nëse njeriu nuk është i domosdoshëm ta posedoj këtë kartel, atëherë më mirë është të largohet, mos mos ta përdor, le të apërdor, letë mjaftohet me kartelën e, e e e debitit do thotë, edhe let bëjësh vlerë me me të. Por nëse e ka të domozdoshme e, me një fjalë dhe thët ka shqiblerje me internet mirët dhe thët me, me këtë form të biznisit, apo e ka një lojt të biznisit që e ka të domozdoshme, atër e themi se e, mund të apërdorë këtë, por t'i këtë parasysh ato dy kushzimet të cilat i cekëm pak më heret. Allahu edhe më së mirë. Ho gjëndëruar, Allahu ju shpërblef për, për përgjigjat, ne kemi edhe disa pyetje, por sigurisht do t'ju përgjigjën e në pjesën e dytë e kë të ndëruar të rishikuhës, pra si që edhe kuptua, tani të bëjmë një shputje të shkurëtër, për ju duhet që ndëra një mene, sepse ne do të ju rikëthehem isarisht pjesës e dy të këti emisioni, për të i ledhuar pyetit të radhës. <Rat> <Rat> Oh oh oh Assalamu <Sessi> alaikum të nderuar televizionistë, rikthehemi sërish për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Huajë nderuar pyetja radhës është kjo. Fillimisht një televizionese na përshëndet me selam alekum dhe thotë të nderuar kam këtë pyetje. Jam një grua dhe jetoj në Evropi, kam 35 vjetë. Jam më martuar që 17 vjetë dhe s'kam fëmi. Am leo, thë të shkoj ne për Hoxalar, për Hajmali. Më këshiloni për këte ju lutam dhe me të regoni se si të duhet të veproj. Filim ishtë lusë Allahun e larsuar që këtë grua ta gëzoj me një fëmi të hajrit edhe, inshallah, dhe thotë kjo të ndodhë e, sa më shpejtë. Kurse, përsa i përket, një rasit se shfar të veproj, Në vendoti që i kem thënë fillimisht që ë çështja e, e pasjes së fëmijëve apo respektivisht mos pasjes është një çështje që ka të bëjë me caktimin e Allahut të Madhëruar. Edhe prandaj në një ajet Allahu i laosur në tërëg vërtetin se kjo është do të vonë në, në dëshirën edhe vullnetin dhe caktimin e Allahut të madhruar se aty që don i jap fëmijë, aty që don e lën do të thotë steril, pastaj kujt do i jap vetëm dhem, kujt do i jap vetëm vajza e kështu me radhë. Këto janë do të thotë gjëra që njeriu do të thotë nuk i lejo të futet shumë thellë edhe edhe të mundohet do të thotë nukoj doman hapësira që që të bëjë do thot manevrimin kuptimin se si apo çfarë do të ishte do thot e nevojshme të ndodh e kështu me radh besimtari duhet të mbështetet Allahut të madhruar edhe të dorëzohet atij edhe me një fjalë të jetë i kënaqur me caktimin e Allahut të madhruar por kjo nuk do të thotë që që njeriu mos të veprojë shkaqet mos të veprojë ato gjëra të cilat realizojnë do thot e, e, e, Ardhjen deri të këposedimi i fmive Edhe këtu në ratë të parhin e, martesa pastaj, pastaj edhe nëse e, edhe pas martese Balavaqovë do të thot me vështërsi Do të thot gruaja nuk mbetet shëta zane Atëherë mendoj që e para Apo ajo e dëmozashma që do të ishte për këtë familje është që të shkojnë do të thot Edhe të bëjnë kontrol edhe burri edhe gruaja të mjeku edhe të shohin uh, a është problemi diqka uh, organike dhe të thë që ka të bëj qoftë me, me burin apo qoftë me gruan pra arsuje se këtojnë shumë e dividente edhe shumë të njohëra të, të njerëzit edhe në mjekësi pasaj gjithashtu në neve edhim edhe kemi fol edhe për mbarsimin artificial e cila ndodhë në mes të nëma e cila aplikohet në mjekësi dhe ndoshta në pamundsinë e mbetjes shtatzon do thot në aspekt do të thon në formë natyrale atëra të të kërkohet edhe mënyra të mjeksore gjithmonë duke pas parasysh ato format e lejuara edhe që janë brenda konditave islame unë mendoj se kjo duhet më shen hapi hapi që duhet ndërmirrat nga ana nga ana e kësaj shikuese por edhe nuk dua ta mohoj që mund të jetë edhe aspekt i, i magjisë apo diçka do të thot nga problemet që mund me të të balavachohë, do të thot, grua ja, por kjo duhet me qena i hapi i fundit, apo, do të thot, gjeja e fundit, në cilën duhet me undal e, e, besimtari, pasi që ti provoj të gjitha format, apo, do të thot, arsujet tjera të mundshme. Në këtë rast, nuk them që e, i lejohë të shkoj, do të thot, të, të kohgja dhe të shkruaj hajmalit, pra arsujet se qëndrimin ton në lidhje me hajmalit i kemi, i kemi spjegu, do të thot, në disa përgjigjet të hershme por themi se besimtari ka mundësi ë që që të jetë i goditur nga magjia edhe të kërkoj shërimin e kësaj me gjëra do thotë të lejshme edhe të lejuara nga ana e Allahut të lartsuar dhe kjo është do thotë me lexim të Kuranit do thotë me shkutë një hoj i cili themin e bën rrokje do thot u lexon te smuarve nga magjia e kështu me radh u lexon atyre Kur'an apo u lexon nga lutjet e pejgamberit sallallahu alejselam kto ndlejuara nuk ka nuk ka gjithkesh pastaj gjithashtu ndoshta e këshilluheshme do ishte per kët famer që me qenim mbrojtur nga veset çytjet e shejtanit e kështu me radh që ti përmbahet do thot rregullave islame në përgjithësi me faljen e namazit pastaj me me kryerën do thotë e urdhave të përditshmërisë pas sa gjithashtu e, e këshillojm do thotë që nëse don me qenë e mbrojtur nga nga Allahu i larsuar që të mundohtu përmbahet edhe çështjeve të të mbulimit apo veshjes e hijabit e kështu me radhë këto të gjitha ndihmojnë që besimtarit jetë i mbrojtur nga cytjet edhe edhe sulmet e shejtanit. ë nuk dua të zgjerohem më shumë do thot në kët pikë, por lut Allahun subhanahu wa taala që sa më shpejt ta gëzoj do thot kët grua me një me një fëmi të hajrit edhe ta bëj atë do thot të të lumtur në kët botë edhe në botën tjetër. Allahu e dejmë mësimir. Amin inshallah, ndërsa huaj nderuar para përmbylljes së emisionit, e lejojmë də pyetjen e fundit. A është mëkat të marr abdesin në banjë atukush dhe tualeti apo të jetë vetëm banjë është kusht? Ju lutem thotë më ndihmoni, Allahu ju shpërbleft. Kjo pyetje e, shpesh herë ngrihet nga ana e, e besimtarëve të cilët marrin abdes dhe kan do thot të thotë pa çarsë Aliou do thotë mirët abdesin e për në për vende që në fakt jo në vende ku edhe kryhet nevoja, jo do thotë toalet, pra arsyesa na e dim se abdesi është ibadet, është adhyrim te sinë besimtarit e bën dhe a është do thotë e lejuar që ky adhyrim të kryhet do thotë në në këto në vende të tilla apo duhet të jetë vendi për të marr abdes në një vend i veçantë ku Uh, njëri u do thotë vetëmer abdes e nuk, nuk bënd do thotë në, në një veprim tjetër si do që jetë unë e themë se në këtë nëman nuk ka gjithë keqet që të marim abdes në, në vendet të këtila por edo mos dëshmeja është që në vendet të këtila mos të mështë të themi emre në Allat apo ndo një lutje të saktuar. Ne vedim që gjatë marjes e abdesit nuk kemi ndo një lutje të vazhduyshme që e themi edhe gjatë marjes. Êshtë lutja e cila bëhet para filimit të marjes e abdesit, ajo është do thotë fjala Bismillahirrahmanirrahim, që si pas mendimit më të saktë të jurizve islam është synet të thuat, dhe këtë e themi para se me hytë do thotë në, në banjo, edhe e marrem abdesin dhe kur dalim nga banjoja i këndojmë dhe lutjet pas abdesit që është do thot shehadeti prefero do thot është sunnet të këndohet pas pas marrjes së abdesit. Pra por vetmarrja do thot pastrimi i, i duarve, i gojës, i hundës e fytyrës e kështu me radhë, këto të kryhen më rranda në në tualet, do thot nuk ka gjë të keqe, edhe nuk ka ndonjë ndalesë. Edhe kjo është do thot mendim i sqaruar nga ulema të nderuar në në në librat e tyre. Allahu ejdi mësimire Hoqin dëruar, Allah ju shpërblef për prezenca dhe patyshin për kontributin të uaj dhe në këti emisioni. Allah ju shpërblef të dhe një uaj. Të dashur të rishikuës, kjo ishte të tërra saj përket këti emisioni. Në këtu të ndajemi, por sigurisht do të kohemi jabin që do të, të vjenë. Dere a tërë, pa që jam ishira dhe begatit Allah të qofshin me ju. Esere mu aliku. <mysh>